Capitolul 4. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul, și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma a flămânzit. Ce apropiindu-se ispititorul, a zis către el, Deci tu, Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar el, răspunzând, a zis, Cris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate l-a pus pe aripa templului și a zis, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este, îngerilor să va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iisus i-a răspuns, iarăși este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor. Și i-a zis lui, Acestea toate ți le voi da ție, dacă te vei cădea înaintea mea și mi te vei închina. Atunci Iisus i-a zis, Mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închin și lui singur să-i slujești. Atunci l-a lăsat diavolul și iată îngerii venind la el îi slujeau. Și Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum lângă Mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia prorocul care zice, Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre Mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumina le-a răsărit. De atunci a început Isus să propovăduiască și să spună, pocăiți-vă și s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut... Doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, sunt mrejele, au mers după el. De acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și a chemat. Iar ei, sunt corabie și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Și s-a adus vestea despre el în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de pol și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănoși, și el îi vindeca. Și mulțimi multe mergeau după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.